János lehet. Ugye nagy valószínűséggel a tegnapi monológomból adódott az, hogy született az e-mail, ugye ez egy olyan mondat, hogy ebben még nincs eldönt, hogy tegeződünk-e, vagy sem, de ugye ez a tegnapi monológomból következett az e-mail. Igen. À, akkor kérnék egy bemutatkozást. Gennart Péter vagyok, 48 éves, három gyerekkel, informatikában dolgozom menedzserként, és az egy ilyen Segítőcsoportban, ahol az a célunk, hogy a Magyarországon átvándorlómitásoknak segítsük az átvándorlásban, eljutni a menekültáborokba, úgy enni inni kapni, kapni. Ez kihangosító? Ez kihangosító? Azt kérdezem, hogy ez most kihangosító-e, amin keresztül beszélünk? Igen, most már kezd javulni. A Szent Lajos Király hídja, hogy a hompola mindig azt mondja nekem, hogy, hogy én mindig érzékelni fogom azt, hogy az Isten szerete vagy sem. Tegeződhetünk? Igen, nyugodtan köszönöm. Ez azért nagyon érdekes, mert Berecki Csaba, aki az előbb telefonált, Rürik Géz, akiről szó volt, és aki a fia főszereplője, valamint Teti egyidősök vagytok, mind a hárman 48 évesek, vagy legalábbis majdnem 48 éves lesz, de ez egyik 47, a másik 49, de itt most az előző ember is, aki beszélt 48, és te is 48 vagy. Uh, hogyan keveredtél abba amiben keveredtél, aminek kapcsán aztán küldted az e-mailt ez a Migration Aid-be hogyan kerültél uh, kitalált meg és mit csinálsz ott? Uh, láttam a Facebookon olvastam az interneten, hogy van egy ilyen csoport mikor? És és de mikor? Ennél nem volt kicsit több mint egy hete két hete közben ez egy friss történet? igen mert hogy böngészted az interneten, és mit ajánlottál nekik? Böngésztem az internetet, láttam ezt a csoportot, csatlakoztam, ott belekerültem egy heveny kommunikációba, hogy mégis mit lehetne csinálni, ki minden tud segíteni. Nagyon de nyáron társaság volt, és most is azt tehát mindenki azt próbálta hozzászállni a dologhoz, amit tudott. Csak akkor röviden rájöttem, hogy hát kommunikációhoz például én hozzá tudnék azzal járulni, hogy én szoktam tudni ismerősöknek honlapot csinálni, hogy akkor ennek a csoportnak csinálok egyet, és akkor ezt megértem a csoportban. Néhányan csapottak, segítettek ezt megcsinálni, és a hétvége óta lett magának a csoportnak egy honlap. Ami azt jelenti, hogy te egyébként tevékenyen az ő működésükben nem folysz ennél jobban bele? És magából csoporzom, most már többen, több mint négy ezren regisztráltak a Facebookon, akik ott vannak és követik az eseményeket. Három-négy nagyobb helyszínen és pályaudvarokon. Csak, úgy, tudom, erről majd beszélni, fogok, beszélni fogok, mert, mert de hagytál a még a telef hagytál egy telefonszámot, ez a beszélgetés lesz, de akikkel te találkozol, akik a aki hány ember? Ez változó, a múlt héten 20 volt, egy megbeszélésen tegnap 10 jövő héten lehet, hogy megint 25 lesz nem tudom, ez nem egy olyan társaság, aki rendszeresen citikailag találkozik itt a Facebookon és a, a körüli túlokban éljük az életünket és kommunikálunk egymással. mennyi ideje létezik ez a csoport? szerintem körülbelül egy hetes volt, amikor én csatlakoztam tehát mondjuk akkor három hete de biztos, hogy nincs egy hónap uh, van-e ennek egy kitalálója, vagy ilyen nincs? Van, egy ember van, aki ezt létrehozta, megkérdezte a Facebookon, akihez, az aki által megnyit csoportba, akkor ennyien csatlakoztunk ezen egy ember. És ki volt? Ujjai Sándor, aki. egyszer találkoztam vele, nem ismerem, megteremtette a platformot erre a, az együttműködésre, azóta ott van ezeken a megbeszéléseken, ha tud. És akkornak a kezdve a, a társaság szerveződünk, és a, alakítjuk a formáját is annak, hogy, hogy lehet akkor menekültek el migránsokon segíteni. Gyakorlatilag a Zuckerberg segített a migránsoknak az is mondván, hogy ez a pókhálóambenti működtök, ez leginkább a Zuckerberg légivén működhet. Az egy másik kérdés, hogy az aprókó... Igen, nem jött volna létre nélkül. Ez Igen. Egy, egy fontos találkapont, ahol akkor ott tudunk úgy találkozni, hogy azok esetben sosem álltuk egymás. Mi a franc nyavaiakorság kött benneteket össze? Uh, hát nem tudom, ez egy jó kérdés. Uh, szerintem az, hogy nagyon sok embert hirtelen elkezdett zavarni, hogy migrációval valóban problémák vannak, beszélhetünk milliókról meg sok egyéb problémáról, de akik migránsként fenyegetik meg, megzavarják a mi kis életünket, de szerintem ez nem lehet oka annak, hogy egyébként az úgy szélén vagy a konkrét esetnél maradva a kerítés túloldalán hagyjuk ezeket az embereket szenvedni, meghalni és nyuglödni. Tehát a problémát önmagában meg kell tudni oldani, azt oldja meg az, a, a, a, a, aki ezt tudja, tehát ez az államok akkor ha már rendsz hozzá tudunk tenni, hogy attól még legyen nekik víz, attól még valaki magyarázza el, hogy Nagylaktól Szegednálől hogyan kell Bicskére eljutni 24 óra alatt. Úgyhogy a nyelvet, de még a betűinket se ismerik sokan, és ez volt az szerintem, ami nagyon sok embert ebben a csoportban összeterelt, hogy hát ezt nem tudunk segíteni, ez hát nem kell sok minden. Információk, ha belenézünk ezeknek az embereknek az előéletébe, és elkezdenénk kartotékozni, akkor itt egyébként szociális munkásokat találnánk, vagy olyanokat találnánk zömében, akik először adják a fejüket ilyen tevékenységre, mert korábban semmi nem vette őket rá, hogy ezt tegyék, ami itt most nem egy pozitív vagy negatív megjegyzés, hanem egész egyszerűen egy objektív tény. Tehát mi a... Hát, inkább ez a második csoport. Vannak szociális munkások, és ha még többen lennének, annál jobb lenne. De ez inkább az a társaság, akit ez zavart, úgy gondoltam, hogy a tetszik magánemberként, tehát nem értve a szociális munkához, meg is csak segíteni tud. És így ember segítségével találtuk a módját, hogy ezt akkor hogy, hogy tegyük. Ugye nem sokat tévedek, ha azt feltételezem, hogy ennek a társaságnak politikai színezete a szó értelmében nincs. Nincs, és ezt úgy, ha van és akkor is arra kérjük a tartsa a meg. csoportban élőket, hogy ezt a csoporton kívül szegység. De ez azért is fontos, mert hogy ami egyébként ezeket az embereket összeköti, annak nincs köze a politikához. Annyiban van köze a politikához, hogy ez nem egy jó kifejezés, de nem találok jobbat, annyiban egy ellenállási mozgalom, amennyiben az elégedetlenségeteket fejeztétek ki a tekintetben, hogy amit az állam megtehetne, az kevés, segítségre van szükség, ezt a segítséget pedig ti így tudjátok megadni ezeknek az embereknek. I igen, igen, kicsit hasonló a az az szerepe, nélküle nem jött volna ez létre, csak itt az állam nem hozzá tett, hanem elvett valamit a történetből, amit mi igyekszünk a szempontból. Um, valójában titeket mennyire befolyásol az, hogy hogyan viszonyulnak hozzátok? Ez azért is egy fontos kérdés, mert hogy én elnézem az életeteket, miközben folyamatosan provokálnak benneteket, nektek olyan nagyon sok időtök arra nincs, hogy ezzel foglalkozzatok A. Mert van egy saját munkátok B. Mert van egy saját családotok C. Mert ezen felül segítetek ezeknek az embereknek D. Szabad időtök nem nagyon marad Igen, ez így van, de ez, ez tipikusan egy, egy sok kicsi sokra egy szerveződés, tehát itt nem kevés embernek nagyon sok mindent Csinálni és a világot megváltani, hanem nagyon sok embernek elég nagyon kevés dolgot csinálni ahhoz, hogy ez már látható legyen és jól működjön, de ettől működik a dolog. Tehát ezt kértük is a, a segítőket, hogy nem kell minden nap 24 órában kint lenni a nyugatiban, 3-4 naponta elég kimenni, és ha ezt be tudjuk osztani, akkor mindig lesz kint valaki, aki segít. Mi az organizációs elf? A uh, tipikus önszerveződő társaság most folynak beszélgetések arról, hogy hát akkor majd kéne egy egyesület, meg ilyesmi. Facebookon uh, meghirdet, aki lát egy lehetőséget, keres támogatást, uh, ha tetszik fölvet egy projektet, hogy úgy ezen lehetne dolgozni, azt akkor megírja, hogy én ezen dolgozom, akinek van kezdve segítsen, vagy én oda megyek, aki akar jönni velem. Segítségkérések vannak, hogy kéne egy húval uh, lehetne szemben a. a menekültáborban, és aki tud Debrecenben egy fúgat, az akkor bejelentetik, megtalálják egymást, és összejön a történet. Értem. És um, maga a hollap, az a társaságnak magának szól, vagy ez kifelé is megjeleníti mindazt, amit ez a társaság tesz? Ez inkább kifelé szólna, tehát az a érdeklődőknek, a leendő támogatóknak, önkéntes teremben is, tehát akik úgy gondolják, hogy ebbe szívesen beszállnának, szántuk tájékozódási pontnak, mert akik úgy gondolják, hogy ezzel-azzal felajánlással, munkával bármivel tudnák ezt a kezdeményet és támogatni, akkor is mondjuk legyen megtalálni. Maga az operatív munkaszervezés, ha tetszik, az nem a hallapon folyik, arra van egy Facebook csoport. Jó, most ugye néz, nézem ezt a, azt az oldalt, és itt a legújabb hír, a tíz órája összefoglaló a vándorlásról, TV2 műsorok, téjek, okoskodunk a Helsinki bizottságnál, ezek mennyiben tájékoztatják a kívülállót arról, ami ez a a, amit ez a társaság végez? Mert ez inkább a kommunikációjának, vagy a létezésének egy ilyen belnaplója? Igen, egy-két alatt eddig jutottunk. A friss hírek és hogy merre van az előre, és hogy mit kérünk, mire van szükségünk. Abban. Vannak már lenek, amik rajta vannak, de azt én sem akartam csak mondani, hogy ez így, ahogy van, már teljesen. Ez a közösség, amelyik így működik, ez gyakorlatilag azt lehet-e sejteni, hogy mennyi időre tervezi ezt a tevékenységét? Tűnik, amit mondtál te az előbb az egyesületről meg egyebekről, az ugye egy olyan hivatalosodási folyamat, ilyen szó nincs, ezt most gyártottam, amely nagyon sokszor utolér ilyen kezdeményezéseket, de nem biztos, hogy ez előnyére válik, hiszen vannak egyéjszakás szerelmek, és az egyéjszakás szerelmeket meg lehet próbálni kapcsolattá bővíteni, de ez nem mindig sikerült. Tehát miből adódik az, hogy egy ilyen társaság, amely konkrét célra jön létre, már egy olyan jövőt tervez, amely jövőhöz nem biztos, hogy migránsok fognak tudni apropó szolgáltatni? hogy egy sokkor fontosabban arra jött létre, hogy segítsünk a migrások. hát Szerintem az egyesület is arra fog létrejönni. Úgyhogy uh, úgy gondoljuk, meg is én úgy gondolom, hogy, úgy hogy többen úgy gondoljuk, hogy ez a migráns probléma, ez nem most nyára egy, egy, egy nyári kaland és fellángolás, hanem úgy tűnik, hogy ez egy tartós dolog lesz. Úgy tűnik az a része az életünknek, hogy Magyarországra ilyen emberek fognak kerülni, akiknek segítségre van szükségük. Ez el fog tartani, illetve a szervezeti kereteknek van például olyan előnye, hogyha van egyesület és van annak bankszáma, száma, akkor pénzt is tudni gyűjteni. Jelenleg a tagok saját, vagy ez a csoportban ott élők saját pénzeikkel, pénzeiket költik, és veszik mondjuk a bkv jegyeket, vagy a szendice való maradjunk nálad e, téged mi fogott meg e, alapvetően mi volt az érzelmi és nem érzelmi e, environment ami téged arra vett rá hogy csatlakozz hát akkor vissza a beszélgetés elejére a 48 éve abban korban szocializálottam amikor e, divat volt bontani meg divat volt Magyarországra vetődő NDK-s gazdasági menekülteknek segíteni, mert arra ment a világ előre, hogy akkor azt kell csinálni, és engem személyszint felháborított, hogy ez változott, és kerítést kell építeni, illetve nem kell menekülteknek segíteni. Azért meg ide jutottunk, és úgy gondoltam, hogy ez nem jól van így. A problémát tudja meg az állam, ahogy meg tudja. Tehát én sem gondolom, hogy itt több millió migráns le kéne telepíteni Magyarországon, de úgy gondolom, hogy a és túloldalán vagy a már átkerült menekülteknek segíteni kell eljutni oda, ahova egyébként. Az csodálkoztál-e azon, hogy az az apropó, aminek kapcsán mi most beszélgetünk, létrejött? de csodálkoztál-e az államon, a mi államunkon, a tiédel meg az enyémen. Meglepődtem, és állampolgárt veszem, hogy egy egyébként létező problémára ilyen választ igen. Ezt egységesen visszautasítottad, vagy voltak olyan elemei, amelyeket elfogadta? E, Azt, hogy a migrációs problémát e, hogyan kell kezelni, hogyan kell stabilizálni, ott e, én sem tudom a jó választ, de ebből nem következhet az, hogy nagy lakon kitolják a, a fogadóállomás elé a, a menekülteket egy darab magyar nyelvű hogy akkor innentől kezdve boldoguljál, de ha nem csinálod meg, ami a papírra le van írva, akkor egy nap 24 óra után múltámmal kapásértő vagy, és eljárok ellenőtt. Nem hiszem, hogy nagyon fontos lenne ezt a magatartást minősíteni, de mégis ehhez a viszonyuláshoz te hogyan viszonyulsz? Mit mondanál annak, ha itt most a szó fizikai értelmében a hozni azzal, aki ezt kitalálta, vagy aki ezt működteti? Hát az, hogy legyen emberséges, egy állam is lehet emberséges, és hogy egy állam, mint állam nem tudja ezt a feladatot fölvállalni, akkor kérjen segítséget. Erre, hogy ez két hét, után, erre, két hét után került sor, hogy a, a hivatalos jóta létező segédszervezeteknél volt egy kommunikáció a kormány irányából, hogy most már lehet segíteni ezzel legalább három hetetel kis a késedelem. Uh, ezt most félig értem, félig nem. Most miről beszélünk? Uh, arról, hogy van ezen a csoporton kívül több segélyszervezet Magyarországon, akik ugye úgy működnek, ha egy ország, egy állam kéri a segítségüket, akkor segítenek, uh -huh. És ez a felkérés, vagy ez a kommunikáció napokban történt csak meg Magyarországon. Jó, magyar, magyarul, meg megtörtént? Hát ezt úgy beolvastam híreket, hogy igen, volt kommunikáció, hogy akkor lehetne segíteni. Ti ezek közé tartoztok, vagy ti nem tartoztok ezek közé? Nem hivatalos szervezetként, minket... Jó, attól, mert nem léteztek, okay. szíva... Jó, jól beszélsz. Attól, nem tartoztok hivatalos szervezetek közé, attól még beszélgettünk, és attól még veletek ugyanígy fel lehet venne a kapcsolatod, nem attól válik valami fontossá, hogy van-e adószáma, vagy sem? É, igen, de hát eddig nem könnyítettük meg a dolgát annak, aki fel akarta velünk venni a kapcsolatot, mert vagy szembe jött -e a Facebookon ez a csoport, vagy nem. Minden nap ezzel hogy jobban vagyunk hogy meg lehet minket talán végül is az, hogy felvette a kapcsolatot, az jelenti, -e azt, hogy van némi együttműködés, vagy most már úgy tűnik, hogy akár lehetne is? Szerintem nincs meg együttműködés, szándék van rá, és keressük a kapcsolatot. Jó együttműködés van néhány, szintén segítőszervezettel, Helsinki Bizottsággal, a Szegedi Indexol csoportát, tehát vannak hasonló szervezetek. És állam? Vagy kapcsolódó cíllal, velük van együttműködés. És állam? Állam vagy önkormányzat? Ö, államban nincs, önkormányzattal van. Tudomásom szerint egy-két város, Szeged, meg ilyen Csegléd is, ahol, ahol segít az ott lévő embereinknek az ott lévő önkormányzat. De például ez Budapesten, nem a műgatí, keleti, déli környékén az ott önkormányzatoktól, ezt nem látom. Uh, ugye a rendőrségről akkor esik szó, amikor a benneteket nem szívlelők megtámadnak benneteket, ti ilyen szubszidiárius módon vagytok megtámadva, hiszen nem elsősorban rátok haragszanak, hanem azokra, akiknek ti segítetek, de aztán egy halmazba kerültök velük. Uh, ezzel a viszonyulással te konkrétan beleértve a Facebook aktivitás számoltál-e, illetve a Facebook aktivitás a titeket kinemállók részéről mennyire aktív? Vannak a csoportban trollok is, tehát akik igyekeznek az egyes beszélgetéseket fézilálni, vannak akik viszik is az infót rossz helyre, ezzel nem próbálunk védekezni, és csinálni, amit lehet. Ők valójában a migránsokat utálják úgy, ahogy vannak, és ennek következtében semmilyen olyan résztevékenységgel nem értenek egyet ami egyébként az ő emberséges bánásmódjukkal van összefüggésben? Hát nem általánosítanék, van, aki ilyenek, igen, tehát aki azzal jön, hogy a migráns, az maradjon a határon kívül, és lehetőleg ott is hajjon meg, azzal nem nagyon van közös platform. Egyébként mekkora jelentőséggel jelentő? az egyes pályaudvarokon a rendőröket kimondottál jó a kapcsolat, sokat segítenek, mi is tudunk nekik segíteni, tehát tudunk egymás problémát. Jó, de ha én ezt jól értem, itt valójában dolog. semmi sem működik jól a hivatalosság szintjén, és szinte minden, vagy legalábbis nagyon sok dolog működik jól, ami a spontán szintet jelenti. ez hát, hát a semmi, meg minden, szerintem nem így van a rendőrökkel. A terepen fölbukkanó egyik hivatalos emberekkel van jó kapcsolat. De azt mondom, hogy ezek spontán ez dolgok, tehát ezek, ezeket nem hivatalos. Tehát ez ott a terepen, ott ad hok, ahogy a dolgok jelentkeznek, ott működik. Igen, ez arról akkor talán kivétele az előbb említett Szegedi-Szegédi példa, ahol, ahol hivatalos, tehát állami szervünk kormányzat valóban segít. Budapesten ezt eddig én még nem látom. Nagyjából hány emberhez juttok el? Akiknek segíteni? Uh -huh. Hát szerintem azok a számok, amik egyébként vannak a médiában, hogy hány ember vonul át egy nap a határon kerül be a bevándorlási hivatal látókörébe, és irányítják valamelyik átmeneti táborba. Ez ilyen napi százas nagyságrend, tehát 100-200 ember egy nap, aki, aki átmegy és ugyanam kerül, vagy a látokörünkbe kerül aki akkor már itt van és visszatérsz. De ti, te mi, mindegyik őjükhöz eljuttok? Hát ezt nem tudom megmondani. Aki, ugye, uh, úgy zajlik egész az élet, hogy uh, az embereket uh, általában a vagy egyéb válasokban föltetik a vonatra, hogy jussanak el valamelyik átmeneti táborba. Ezek az útvonalak nagy részt átmennek azokon a helyeken, ahol mi jelen vagyunk, Budapesten, Ceglézen, Bicskén, Debrecenben és Győrben, aki így akkor átjut ezeken a pályaudvarokon, és fölbukkan, is megtalálja az önkénteseinket, azokhoz eljutunk. Eljutnak. Hogyan találnak el a bevándorlók az önkéntesekhez? Hát ott vagyunk a pályaudvarokon, eh, ahol felkerülnek a vonatra, ott is, ahol leszállnak, ott is eh, meg lehet minket találni, illetve akik kint vannak a pályaudvaron, egy kis hibával, kezdes történetekkel eh, megfüszerezve, akit leszorítunk, de nem menekül. de általában meg lehet az embereket találni, vagy ők jönnek hozzánk, eh, vagy mi tudjuk, hogy jön valaki, Szegedről egy csoport, és akkor már válik őket, amikor megérkeznek. Milyen nyelven? Hát igen, két ellában. Aki beszél közülük angolul, franciául, akkor úgy, de például ez a segítségügyes egyik formája, hogy nagyon sokan tudnak a menekültek által beszélt nyelven fárciúl, pastiúl tolmácsolni, akár úgy is, hogy a pályaudvarról felhívjuk őket, hogy akkor figyelj, ide itt egy ember beszél vele, nem értem, hogy mi pont, és akkor telefonon lehet nekik segíteni. Azt kérdezem, hogy nem egy jó kérdés, nem tudom rosszabbul föltenni, hogy ezek az emberek örülnek, hálásak, vagy nagyjából úgy vannak vele, mint hogyha az ember a vesztendben, önök vesztend megjelentést hallottak, oda mennének az információs pulthoz, miközben tudom, hogy a példa nagyon hülye? Hát a legnagyobb része az embereknek nagyon örülnek, és sokan mondják, hogy ez itt az ötesetben a tartó útjuk, Alatt az első emberi szó, első segítség, első mosoly, első bátorító, valami. Nagyon hálásak tudnak menni. Többen beállnak segíteni, tehát amikor van néhány órájuk, hogy a tovább menő vonathoz rájönnek, akkor segítenek csomagolni, osztani, támogatni, amit kell csinálni. De, de nagyon örülnek. Hova mennek? Hát mennek a befogadó táborokba, a... De aztán mennek tovább? Most aztán mennek tovább? Hát akkor megy tovább a folyamatot, akkor regisztrálják, regisztrálják őket, kapnak egy kártyát, és akkor kezdve, ha jól tudom, van néhány hónapjuk, hogy rendezék az életüket Magyarországon, hanem akkor mehetnek tovább. Natokhezben nem nagyon látom a folyamatot, hogy nagyon szépen köszönöm, élek a másik lehetőséggel is, amit lehetővé tettél, és beszélek akkor Zsohár Zsuzsába. Rennem, köszönöm, köszönöm Én is köszönöm szépen, Gerner Pétert hallottak. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Ez a telefonszám most éppen mással beszél. Hívhatnak engem 079395 és 96. Elvileg 9-ig vagyok, lehet, hogy fél tízre visszajövök, de ezt jelen pillanatban nem ígérhetem, biztos. Korábban mindig elértem, hogy a telefonomon semmilyen ikon ne jelenjen meg. De annyira elszabadult az élet, elmondom, hogy hány ikon van a telefonomon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kicsit úgy néz ki, mint hogy telenned tetohával. Hm? Ez mással beszéltetél, most csak az a kérdés, hogy jó telefonszámot hívok e Ha hívnak, fölvaszom. Sokáig nem tudnak hívni. Nem nézzük, hogy jó el a szám. Jó. Küldöknek egyesemes. Itt meg kicsőnk. Fiala János, eddig másra betetszett beszélni? Jó, akkor vissza kell, hogy hívjam ez az én saját telefonom. Hát? Én, Hello? Igen, jó reggel. én találtam a, fény, a Facebookon egy Zsohár Zsuzsát, aki török bálintól lakik. Ez ön? Az vagyok én. Nem igen. a béletes kapu, hanem aki kendőben nézi a szebb jövőt. Igen, ezt most nem tudom még egyre beazonosítani. Itt, itt, itt van valaki, aki így néz balra. I igen, az vagyok én. És ez az izé, ez az állat, ez micsoda? Állat? Van, itt van valami ízé, valami vízesés, vagy megfagyott jég. Nem, egy kép, van, -e, van a képen egy ilyen matricoszerűség, mintha kicsit koszos lenne a kép, meg a nyakam, meg az egyebek. A nyakamban pedig egy sál van. Én ezt értem, de van itt de... maga mellett egy légy, egy aki előtt ül valaki, és olvas egy könyvet. Ja, az egy sárkány. Na, na, azért mondom. Én, bocsánat, hogy ott a no, nagyfelét gassítom a profi képen, ez egy sárkány. Ő micsoda? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Én, uh, hát ugye bibliofil vagyok, az látszik. Micsoda? Nem értettem, micsoda ön? Bibliofil. Igen. De azon egyébként egyébként uh, fordító vagyok, három gyerek és nagy és anyuka, aki egyedülálló, nem tudom, megrögzött, ott van szülő, ott van oktató, renitens, de egyébként a migration egy csoportnak vagyok a szóvizője. Csak a férjét eltette lába alól, vagy mi történt? Ö, nem, elváltunk. Szerintem. És mekkorák a gyerekei? 3-5-9. Uh -huh. Ön hány őket éves? Őket most megkülálja a fényképek között. Rendben van, Ő most hány éves momentán? 36. 36. Hát, hogy én kiveszem, ön, ön ideje, mint a te mérdek, tehát pontosan, ez a, mig, mig, pontosan ez a mostani szóvívőség hiányzott önnek. Mint egy állam, akkor a tészt, egész pontosan, igen. De ugyanakkor meg fontos. Hogyan került hozzájuk? Meléptem a csoportba az alakulást követő napon, az utána napon, hogy megalakult ez a csoport. Ez mikor volt? Sonatok. Két héttel ezelőtt hétfőn. Amihez ugye kellett némi Facebook aktivitás, ugye? Ö, nem is tudom, hogy hogy került elő. Hát vagy csak előkerült. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát általában én a Facebookot arra szoktam használni, hogy a barátaimmal beszélek, és akkor közben így valami, valahol a hírfolyamban így felbukkant egy ilyen. Mennyire jellemző az, hogy valamilyen dologba, hogy valamilyen dolog kapcsán ön egy ilyen csoportba belép, vagy ez az első csoportomba belépett? Ö, aktivitás szinten én aktívan részt szoktam vállalni több dologban. Maga a migrációs kérdés azért érdekelt, úgyhogy azért is léptem be, Más ilyen nagyon társadalmilag aktív csoportban tudommal nem vagyok benne. Vannak olyan dolgok, olyan... Ez a nem vagyok benne, ez egy jó dolog, mert akkor majd a szóvívőjét, hogy mondja el, hogy esetleg az ön tután kívül véletlen tagja. Ez egy... Ez, egy ez, ez azt jelenti, hogy ha bárki bármit akar kérdezni, akkor önt hívják föl? Alapvetően igen, és hogyha olyan a téma, akkor tovább tudom irányítani a megfelelő emberhez. Önkorában is volt szóvívője bárminek? Uh, Szóvivő effektív nem voltam, uh, nekem van egy PRS amit tíz évvel ezelőtt szereztem a iskolán. Ki az, aki önre a szóvívőséget, és azt mondta, édeslányom innentől szóvívő leszel? Uh, ez úgy történt, hogy múlt hét hétfőn volt az első uh, olyan megbeszélésünk, amikor összeült a csoport, egyrészt a közelni, mint mind, minden ilyen frissen induló szervezetnél van közelési téma, és uh, ott körülnéztünk, hogy ki, ki mihez ért. Volt logisztikus volt, volt a különböző területek, és akkor én mondtam, hogy egyrészt a fordításhoz értek, de a keleti nyelveket nem beszélek, e, másrészt meg ez a szakmám, az eredeti szakmám. És akkor megbeszéltük, hogy akkor én öntől kezdve viszem ezt a vonalat. E, előtt is teljesen véletlenül hozzám került, vagy én kerültem be egy riportba az Elkeret Lobban, amit Lárner be a és így kerültem bele. Hány emberről beszélünk, aki a mag? A mag az, akik kijárnak terepre, és akik ott voltak ezen a megbeszélésen, az körülbelül egy 40 ember. most tehát akik ott voltak a megbeszélésen, akik kijárnak terepre, az körülbelül a duplája, egy 80 százak, nagyon aktív emberünk van, és azok, akik pedig így a háttérben szervezünk, körülbelül ilyen 15-20-an vagyunk. Ki az, aki ezt moz... Van-e egy olyan pók, aki az egészet mozgatja az ő lábaival, vagy ilyen pók nincs? Ez egy amműba. Mi határozza azt meg, hogy ez az amműba jól működik-e, vagy sem? Vagy ezt maga a helyzet adja, ezt nem kell különösebben magyarázni? Hogy mi, hát nem tudom, mi határozza meg. Eddig a szerencsé és az emberi jó indulat. Gerner Péterre beszélve azt mondta ő, hogy az összaktivisták száma az ezres nagyságrendű. Igen, egyébként. Igen, igen cserélődnek az emberek. Nagyon-nagyon könnyű kiégni ebben a munkában. Tehát akár, akár ebben a stáb feladatok elvégzésében is előfordul. Hát a kiégés az ugye konkrétan ugye azt jelenti, hogy szembesül valamivel, amivel korábban sose volt tapasztalata, hozzátéve, vagy őt is felkészületlenül éri, pillanatokon belül migránsá válik a saját hazájában. Júj! Ez egy nagyon szép megfogalmazás. többek között, másrészt pedig olyan dolgokba fekteti az, az forrásait és az energiáit, amit korábban ilyen intenzitással egész biztos. Igen, ismerem, én hajléktalan műsorok készítője volt, vagyok, és vagy voltam, és ott ezt, ezt megéltem. Nem mondom, hogy ugyanaz, de, de hasonló, tapasztalat, hasonló. hasonló tapasztalat. Hasonló tapasztalat. tehetszet az ember hozzátéve, hogy ugye egy ideig azt hiszi, hogy mozizik, aztán rájön arra, hogy aki kell beszél, azok nem filmhősök. Igen. És akkor hirtelen átlukadnál valami, és hát a valószínűleg nagyon nehéz mit kezdeni. Ez kiégéshez kevés. Én értem, hogy ez egy, ez egy jó kifejezés, de ez inkább egy ilyen olyan döbbenet, ami után az ember ugye nem biztos, hogy tudja folytatni. Nem én ez alatt értem a, a, a konkrét fizikai kiégést is. Tehát annyira elfáradnak az emberek Azt fizikailag. Ő. Hogy, hogy egyszerűen utána nem tud, tehát utána, utána teljesen össze vannak ravarodva. Úgy vannak kiégve, és, és utána eltompulnak. Tehát annyi ingerér valakit, aki kimegy terepre, mondjuk három, négy, öt nap egymás után. Jó, tisztázunk, utána mit, neve, jó, tisztázunk mit, mit nevezünk terepnek? Ki menni? A, hát a pályaudvarokra, ezekre az állomásokra, ahol találkozunk a menekültetben. Amikor azt mondja, hogy kimegy három vagy négy napra, az azt jelenti, hogy úgy megy ki, hogy közben családanya vagy családapa, és nagy valószínűséggel, ha van munkahely, akkor oda is elmegy, ugye? Igen. Hát nem azt jelenti, hogy kimegy hétfőn és visszamegy vasárnap? Nem. Illetve ilyenek is vannak. Tehát vannak egyedülállók, vannak nagyszülők, vannak olyanok, akik meg tudják azt tenni, hogy hosszabb időt töltenek kint. Én úgy érzem, hogy ez néha elcsúszik abban az irányban, mint, ha, mint amikor elkezdünk csokítenni. Tehát ez a nagyon sok pozitív impulzus, ami ér minket a menekültektől, hogy ők megköszönik, hogy hálásak, ez egy idő után függővé tesz, és átbillenünk a lótós oldalára. Vegyük sorba, mint valami reltár, mi mindent csinálnak ezek az emberek, mi az, amihez önök segítséget tudnak nyújtani? Ezek az emberek a menekültek, vagy a segítőink? A segítőjük a menekülteknek? A segítők a menekülteknek. A segítők a menekülteket elsősorban e, abban segítik, hogy ők minél gyorsabban és minél biztonságosabban eljussanak A-ból B-be, azaz a Budapesti fejpályaudvarok egyikéről a másikára azért, hogy minél gyorsabban eljussanak a befogadó táborokba. Ezek a migránsok általában nem beszélnek magyarul, e, tőt, Tudom, ezek az emberek, akik, ezt, ezt, ezt a migránstót is gyűlölöm most már, Ez, ő, ők, akik így átlépik a határt, ezek ők, amikor a pályaudvaron önök találkoznak vele, akkor ők már azért zömében valamiféle hatósági találkozón túl vannak, nem? Ők kizáról, ők kivételnyekről túl vannak ezen a hatósági találkozón, és Én ők mennek ilyen táborba, vagy ők valójában tíz emberből kilenc, azt kérdezi, hogy hol van a hegyes halom, miközben nem ezt kérdezi, hogy hol van a hegyes halom, de minden esetre nézi, hogy hol van a következő ország határ. Uh, statisztikát erről nem tudok mondani. Nem érdekel a statisztika. Tehát a 10 kilencet azt nem tudom megerősíteni, de minden uh, mindenképpen előfordul igen olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem akar többet táborba bemenni. Mi az, amiben segít uh, alapvetően? Tehát mennyire személyre szóló, és mennyire csomag segítség az, amit önök adnak ezeknek az embereknek, nekik? Mindaddig amíg nem szólal meg, ez egy csomag segítség. Kap egy csomag ételt, kap egy csomag Kap egy csomag ami a saját nyelven van írva. Az Írja le egy ilyen találkozót. Írja legyen, találkozót. Ugye én készítettem hajléktalan műsorokat, Gerner Péterrel beszélgetve, jó szórakoztam, velem is előfordult már, hogy megszólítottam hajléktalant, és mondta az illet, hogy elnézést, én így öltözködöm, nem vagyok hajléktalan. Tehát az emberek zömében, gondol megtalálják a hajléktalankat, és itt valószínűleg olyan előítéletes dolgok vannak, amit előítéletesnek mondanának, bőrszín, kinézet, ruházat. Igen. Megszólítják Igen. őket. Mennyire csodálkoznak ők azon, hogy valaki megszólítja őket? Valamennyire fel vannak készülve, a szegedi csoport nagyon jól. Ők lesz. általában egyébként egyedül vannak, vagy csoportban? Csoportban, csoportosan utaznak. Őket családilag köti össze valami, az köti össze, ahonnan jöttek, vagy menet közben szövetkeztek? E, e, azt hiszem, hogy ez vegyes. Egyrészt vannak barátságok. Másrészt pedig sokkal-sokkal másképp működnek ezekben a közösségekben a családi kötelékek. Ott az oldalági rokonok ugyanúgy családtadnak számítanak, mint, mint nálunk az egyenes átmér. Zömében honnan jönnek? Mi az az első öt? Afganisztán. Afganisztán, Szíria, Irak. Oké. Okay. Jönnek ők, férfiak, nők? Igen, férfiak és nők. Férfiak általában azért, mert nem akarták. Ki a, több? Ki a több? Férfiak. A gyerekek? Vannak. Sokan vannak, meg vannak itt született gyerekek, meg vannak úton született Már ]ek. itt született gyerekek? Uh, igen, volt olyan gyerek, aki itt született. Jó, hát gondolom azért olyan nagyon sok nincsen. A gyerekek életkor az teljesen változó, tehát a csecsemőtől. Az öt... A csecsemőtől a, a nagykamaszig minden. Azt nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy azok a gyerekek, akik a fóti táborba kerülnek, ők nem menet közben a szüleik által és a családjaik által elhagyott gyerekek, hanem olyan nagy komaszok, 12-13-14 éves, megattól följett gyerekek, akik egyedül vagy csapatban indultak útnak. Kicsit, mint a valahol, valahol Európában. Hogy azt kérdezem Öntől, hogy ezek az emberek a szó fizikai értelmében, mint a csiga házát, az van nekik, ami velük van? Ami a van, így van. A hátizsákukban pedig zömében mi van? Egy váltás ruha. én azt úgy vettem észre, hogy menet közben piacokon, olcsó helyeken ilyen ö, ott vásárolnak ruhát, és amit levesznek, azt pedig beteszik a szemetesbe, mert ö, nem tudnak, hogy nincsen lehetőség. Milyen állapotban vannak? Fáradtak, fáradtak. Mennyi ideje indultak el? Akik Szíriából jönnek, ők hogy olyan hónap alatt érnek ide hozzánk, akik Afganisztánból jönnek, nekik át kell jutni először, a polgárháború Szírián, aztán Törökországon, Bulgárián és Szerbián, Ők általában egy olyan 50-60 napot vannak úton Az elcsigázottságnak nincs mértéke De ha mégis lenne mértéke, akkor egy skálán, a tíz az a hulla Az egy pedig a, most jöttem a fodrásztól Gondolom zömében valóta a 8-9-es környéké lehetnek Igen, nagyjából ugyanakkor nem tudom, hogy ők hogyan érkeznek meg a határa mert uh, mire elérnek hozzánk, addigre egy pár nap uh, kényszerpihenőn túl esnek. Ez a pár nap is lefev arra jó, hogy valahogy mint a macska a körben nyalogatják saját magukat. Az, azt gondolom, hogy a kiégésnek az egyik oka az lehet, hogy ennyire a végkimerülés szélé lévő embereket, akik ugyanakkor, mint az állatok, amikor változik az évszak Afrikában, és keresik a száraz helyen a, azokat a helyeket, ahol lehet inni. Tehát azt a fajta erőt, ami van bennük, még az, az utolsó erőjüket is felhasználják arra, hogy letegyék magukat oda, ahol aztán később élni szeretnének, valószínűleg ezzel tömegesen szemben az egy olyan élmény, amit az ember előtte nem tud elképzelni, amikor pedig átéri, akkor hát nem tud szabadulni tőle. A részben, illetve el is mondott egy szót, hogy mint az állatok. Az egyik családot is folyamatosan mindenkinek mondjuk, hogy be kell vonulni a táborba ahhoz, hogy le lehessen folytatni az ideg ellenészeti eljárást, illetve a menekült kérelmüket el lehessen bírálni, és erre mondta az egyik a azt, hogy nem vagyunk állatok. De most egy pillanatra várjon, az, ami a határon megtörténik, az nem ez? Tehát ezen felül még valóval el kéne menni? A határon, amikor ők bejönnek, akkor elkerülnek az irányos állomásra, ahol a papíraikat rögzítik, kiállítják. Jó, és aztán ugye, ja, igen, és ugye ezután jönne az a fázis, hogy megvárják azt, amíg elbírálják ezeket a kérelmeket. Igen, és az hónapokban telik, tehát Igen. addig, amíg elbírálják a kérelmet, addig Igen, ez egy fontos dolog, ugye azt tisztázzuk, hogy az önök tevékenysége e tekintetben nem személyfüggő, tehát nem kísérik végig az ő folyamatukat, hanem mindenkit abban az állapotában fogadnak, ahogy találják, és aztán átadják őket annak, ami nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát nem arról van szó, hogy valaki a szalagon végig kíséri ezt a munkát. Nem, nem tudjuk őket egyénileg az elejétől a végig, végig, végig kísérni a folyamaton. Ugyanakkor valamilyen szálak szövődnek, meg húzódnak. Nagyon szeretnénk a, a kíséréshez kapcsolódó utógondozással is foglalkozni. Mostanában elkezd, el, megindult a párbeszéd a csoportokban, hogy a, a táborokban is nagyon szívesen segítenének mindenféle munkával az önkénteseink. De ahhoz, hogy a táborba bemenjenek, ahhoz nem kell engedély? De hogy ne kellene el. És meg kapják? Ez a párbeszik gondolt meg csoporton belül, nem tudom, nagyon szeretném, hogyha lehetne olyan lehetőségünk, hogy kvázi animátorokként be tudnának menni tehát nem olyanok, akik most a... Jó, de egy képzetőnkéntes, az hol találnak olyan számban képzetőnkénteseket? Nekünk kell ja, hát ennyi idő alatt? Nem, nem, nem, ez, ezért erről beszélek, hogy hmm. ez, ez sokkal továbbmutató dolog. Nyilvánvalóan nem Eleg... utoljára beszélgetünk. Azt áruljál nekem, Gerner Pétertől is kérdeztem, hogy alakul a hivatalossággal való kapcsolat? Mint pupós gyerek a prés alatt, egyébként az is valami. E, igen, kicsit ilyen, ilyen, ilyen dodjam működik a hivatalos rész a De nem arról van szó, hogyha meglátják önöket, mint az Easy Rider-ben, akkor le akarják lőni önöket. Nem, nem akarnak minket lelőni, nagyon-nagyon széles társadalmi bázisunk van, és ez nagyon fontos, hogy nagyon sokan segítenek. De önök nem egyfolytában arra emlékeztetik a hatalmat, hogy ők mit mulasztottak el, hanem valójában valamilyen módon kiegészítik egymást, miközben persze jobb lett volna, ha az állam ezt a plusz terhet is magára vállalta volna. Én egy kicsit úgy érzem magunkat, mintha mi lennénk a kuktán a szelep. De kicsit az államhoz tartoznak, miközben az állam egyébként, ha ezt ellátta volna, önökre nem lenne szükség. Nem tartozunk az államhoz. Én ezt értem, de ha az állam ellátná ezt a szerepet, akkor önök nem, önökre nem lenne szükség. Amennyiben ezek az emberek ellen Önök ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szimbióták, tehát, tehát szólnak abban az értelemben mindenféleképpen együttműködők, hogy nem tudnak nem együttműködni, hiszen ha ellenségeskedés van, abban csak rosszabbat okoznak a bevándorlóknak, mint ami egyébként van. Tehát ez, ez még képtább Nem le. működik együtt az állam szimbiózisban, inkább ignorancia alatt állunk. Remélem, hogy ez változni fog. Hiszen mindenkinek az érdeke az, hogy ezeket a társadalmi feszültségeket csökkentse. Nekünk ez az elsőleges érdekünk, hogy azt a fajta feszültséget, amit a nyár elején elkezdett kialakulni, hogy, hogy menekült hordák mennek keresztül, kasul az országon, ebben szeretnénk segíteni. Hát igen, nézze, azért ez, nagyon, ez, nagyon ez, ez, legyen. ez, ez, ez valami elképesztő. Elsősorban én nem nézem gyakran, de az M1-es csatornán gyakorlatilag egy időben csak ez jött. Nekem nincs egy gyországa cél az célirányosan nézem én is a híreket, igen. Jó, a, a helyzet a következő. Milyen benyomást kell tettem? Nekem tetszett. 6 között. Azt kérdezem, hogy akkor az elkövetkezendő napokban én nem leszek mindig, de azt kérdezem, hogy az önidőbeosztása három gyerek időnként gondom pénzt is keres. Magyarul, hogy meg tudunk -e egyezni egy holnapi időpontban, amikor akár hallgatók is kérdezhetik. Most például telefonál valaki, aki biztos vagyok benne, hogy válogatott gorombaságokat vágna az ő fejéhez. Ha hívás ha azonosítóval nem rendelkező telefonáló van, az ilyen szokott lenni, és azt gondolnám, hogy az első beszélgetés nem ezzel koronáznám meg. De azt kérdezem öntől, hogy ma. Szeretné? Legyen. Tessék. Hogy ha visszahívok, akkor, akkor megteszem ennek ezt a szíveséget, Nem biztos, hogy mindannyiuknak nagy élmény lesz, de lehet, hogy tévedett. Végülis nem minden hibás szám azonosítóval nem rendelkező barom. Hogy e, e, akkor meg tudunk -e egyezni abban? Tessék, itt van. Tessék. Hallgatom. Tessék. Igen. De nem szólal meg. De ő nem, is. ő nem is, ő egy hívás számazonosítóval rendelkező, ezzel együtt nem szólalt meg. Tehát, hogy meg tudunk egyezni egy holnap időpontban. Igen, de természetesen. Ez, a, ez az időpont, ami most volt? Ez tökéletesen megfelel, 8 óra 35. Jó, ez most az, az első ember volt, akinek nem volt hívás számazonosítója. Jó reggelt, tessék! Tessék! Hát, én ezt értem, ő viszont azzal szórakozik, hogy nem szólal meg. Azt kérdezem öntől, és ez, ez a záró kérdés, ami ugye sose, mindig azt mondom, hogy ez az utolsó kérdés, mert még 84-et kérdezek, de van kettő perce. Egy olyan monológot kérek, de tőlem lehet három is, végülis egy monológot az ember ne határozon így meg, de lehet fél perc is. Foglalja össze azt, hány hétről beszélünk? Kettőről, háromról? Kettősről. Oké. Okay. Azt, tehát legyen széles ezt a két és fél hetet egy csó idegennek belétve engem, mesélje, el mi az, ami ebből a két és fél hétből nem kell, hogy összefüggő legyen önben ha azt kérdeznék, hogy mi történt önnel az elmúlt két és fél hétben, miközben tudom, hogy nem jön a főszereplő sőt, ön a segítő, akkor ez a segítő beszámol arról, hogy hogyan lépett be valamibe, amit sose gondolt és ami olyan hatást gyakorolt rá hogy, és akkor inná hallgatom Hú. Hát ami, ami történt velünk, az szerintem azt. Nem, az ami az önnél, Tehát ez teljesen... Én, szerint... történt, én az egy másik dimenzióba. Um, egyrészt megtapasztaltam azt, amiben én eddig is hittem, hogy a magyar társadalom nagyon segítőkész. Van egy elsődleges valami, amikor, amikor átszakad az emberekben, akkor kinyílik a szívük. És uh, hihetetlen mennyiségű szeretetet kaptam a magyar emberektől. Azért a munkáért, amit mi elvégzünk. Hihetetlen mennyiségű áldást kaptam azoktól a muszlim és nem muszlim emberektől, akikkel segítettünk, pedig én relatív ritkán vagyok kint pont azért, mert nem szeretnék belehúzódni ebbe annyira, hogy utána, utána kiessek a folyamatból. Um, amit tapasztaltam, az az volt, hogy, hogy iszonyatos érzelmek vannak minden oldalon. Ugyanakkor, amellett, hogy a magyar társadalom segít, és a magyar társadalom ugyanúgy kiáll, a magyar társadalomnak egy része. A menetültek mellett, mint, mint akár a délszláv háború idején, akár amikor a, a, a, a ndk háborúk itt voltak, akár amikor a II. világháború alatt lengyel menekültek értek Magyarországra, van egyfajta félelem. És én azt vettem észre, hogy ez a félelem az iszlám államtól és ez a félelem az idegentől, ez pontosan ugyanaz, mint az a félelem, amiben élnek azok az emberek, akikre mi segítünk. Az a félelem, ami elindított őket erre az útra. Nagyon-nagyon sok közös pont van a Magyarországon, a menekültekkel szemben táplálók és maguk a menekültek között, mindazon túl, hogy minden emberek. Én azt, hogy a magyar társadalomban ugyanakkor van egy bőrszín szerinti rasszizmus. Egész addig, amíg egy menekült délszláv, vagy svéd, vagy bárki, norvég, teljesen mindegy, milyen nemzet, egész addig, amíg az ő bőreszíne megegyezik a magyar átlag bőrszínnel, addig, addig be tudjuk őket könnyen fogadni. Abban a pillanatban, még ha beszél is magyarul, de egy kicsit sötétebb a bőre, akkor visszalépünk két lépést. Én úgy gondolom, hogy ennek egyébként egy nagyon-nagyon erős indoka az, hogy Magyarországon az integrációs politika az elmúlt két 300 évben nem működött jól. Itt paradigmaváltásra van szükség, ez nem működik. Jó, ezért legközelebb majd, hogyha hasonlós fogok öntől kérni, akkor azért kevésbé tudományos, mert azért ezt elemelte attól a szinttől, ahol a kiégés van. Amikor a gyerekei kérdezik, akkor nekik nem így válaszol. Mit kérdeznek? Anya, mit csinálsz? Ők azt kérdezik, hogy anya kinek hagyjam ezt Mert, de hogyan, hogy, ha ön nincs telepen, ők. Kérdezik, ők ö, ö, ö, Hát ö, ki szoktak egyébként napközben kiszoktak szoktak velem élni, Ők meg szokták azt kérdezni, hogy hogy jön ezeknek az embereknek. Hol mennek haza? És akkor én azt mondom, hogy nincs ő nekik otthonuk. Mennyire értik S azt, amit történik? Tökéletesen értik, tökéletesen átérzik. Játszanak a menekülő gyerekekkel. Magyarul gyakorlatilag ugyanaz történik, mint hogyha egy homokozóban egy magyar gyerekkel találkozna, és ott az az intellektuális szféra, ami a mikettünk beszélgetését óhatatlanul megfertőzi, az ő esetükben szinte teljesen elmarad. Az ő esetükben ez teljesen szívszinten történik. Oda megy és megnézi. Hát, illetve nem szívszinten, hanem gyerekszinten, tehát amitől a gyerek a gyerek. Igen. És ez egyébként oda-vissza működik? Ez oda működik. Tehát a másik gyerek se azt kérdezi, hogy miért van rajtad Bermuda, hanem a labdát kéri, vagy az ásót kéri, vagy a francnyavagyakorság tudja, hogy mit kérés és együttműködnek. Így van, megnézik egymást, hogy a más, vagy mint én. De érdekes, és akkor játszunk, és akkor fújunk buborékot. Vagy itt van, egy, itt van egy kis autó. Vagy itt van egy. És az a kérdés, amit ön feltett, vagy amit ön említett a gyerekek részéről, az már az követően van, hogy elszakadtak tőlük, mert amikor ők együtt vannak, akkor a játékon kívül talán más nem is foglalkoztatja őket, a talált azért teszem hozzá, mert nem tudom, lehet, hogy nincs igaza. Az, az a kérdés, hogy éte más vagy, az, az elején van, amikor megnézik egymást, hogy ki az, akivel találkozik, de nem tudom, tehát az én gyerekeimben ilyen, ilyen dolgok nem nagyon szoktak dolgozni, hogy ők most. Jó, de ilyen szituációban ők se voltak korábban. Ők szoktak találkozni más nemzetiségű és más. Én ezt értem, de nem ilyen szituációban. Ilyen szituációban, tehát ők igazából volt olyan, hogy valamelyik gyerek elsírta magát, hogy anya, de hát akkor ők nem tudnak hazamenni. És ez egy teljesen jogos kérdés. Ennél jobb kérdés nehéz föltenni. Beleértve azt a választ, hogy ön azt mondja egy gyereknek, hogy nekik nincs hova hazamenni, ezt egy gyerek nem foghatja föl. G Ön ennek a gyereknek, konkrétan a háromból, bármelyiknek az, ahova hazamegy, azt a választ kapja, hogy van ott egy másik gyerek, tök mindegy, milyen a bőre színe, és azzal a gyerekkel kapcsolatban ön azt mondja, hogy neki nincs hova hazamenni, az intellektuálisan azt gondolom, hogy feldolgozhatatlan. Igen, igen, igen. Tehát azon talán az segít, hogyha újabb és új, újabb élmény éri, mert akkor az elnyomja ezt a szférát, mert ha visszajut ide, akkor megint csak a megoldhatatlan helyzetbe kerül, és az egy gyereket nagyon súlyosan megvisel. Szoktunk erről beszélgetni, és uh, például uh, szándékosan elvittem őket magammal a fótra, illetve nem is tudtam őket máshová tenni abban, a, abban az időpontban. Vittünk ki adományt a fóti azt mondták azt, hogy anya, itt jó helyen vannak ezek a gyerekek. Mert egyébként nagyon szép helyen van tó, meg van a kacsák, és amíg én beszéltem a, a hölgyekkel bent az épületben, addig a gyerekeim kint voltak a tóparton és mondták, hogy annyi egy jó helyen vannak a gyerekek. És ugyanígy tudják azt, hogy van egy ilyen rendszer, tehát nagyon értelmesek, és jól meglehet, hát minden gyerek értelmes, és mindenkivel jól meglehet minden Van-e önben arra nézve, ez nem is szemrehányes bármi, bár azt ígértem, hogy nem kérdezek többet, de lassan abba hagyom, hogy valójában ezt a munkát akár elláthatta volna az állam, vagy ha nem látta volna el, akkor szövetséges találhatott volna önben, önökben, akikkel együttműködik annak érdekében, hogy úgy tudjon velük bánni, ahogy egyébként nem akar velük bánni, hiszen egyébként nem lett volna a plakátkampány. Szövetségesnek mindenképpen itt vagyunk most már, de én úgy gondolom, ha ez a nyomás nem helyezett volna, nem helyezett volna a társadalomra, akkor nem lett volna ez a válaszreakció, tehát egy rugót össze kell ahhoz nyomni, hogy az visszarúgjon. Na jó, innen folytatjuk, akkor holnap részint én kérdezek, részint kérdez a nép, részint a működésükről, részint gondolom arról, hogyha be akarnak lépni önök közé, önkéntesnek, akkor ezt ugyan tegyék. Ha netán atrocitás érné verbálisan előre is elnézését kérem, remélem, hogy csak az ördögöt festettem a falra, és azonnal nem jön le. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy... Köszönöm. Én úgy gondolja, hogy fejezik be? Én úgy gondolom, hogy... hogy... Eddig, na, eddig csak pozitív impulzusok értek, hogy ha engem ezek után bármiféle atrocitásért állok előben, szerintem meg tudunk mindent beszélni. Meg kell kísérelni. Nagyon szépen köszönöm, akkor holnap hív Köszönöm, köszönöm. köszönöm. köszönöm szépen, Zsohás Zsuzsannát hallották, én nem jövök vissza, nem találom értelmét, kukat gmail.com, kísérletim hallottak, ha nem az utolsót, akkor holnap is találkozunk. És most mondanék különböző hülyeségeket, de ettől inkább eltekinte. Viszont hallásra dörött. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.